Apró hirdetés. Örök nosztalgia. Zsolió Küritéri. Ötödik emeleti kétszobás, alkóvos, beépített konyhabútorral fölszerelt Sashegyre néző lakásomat. Sürgősen, ráfizetéssel is elcserélném. Zsolió Küritéri. Ötödik emeleti. Két szobás, alkóvos, beépített konyhabútorral fölszerelt lakásra, A sashegyre néző kilátásra.